Mundo mailako estrenaldi batekin idekiko da maitaldia oftiralean, Karolin Carlson, danza garaikidearen, oinarritariko bat agertuko da, Mari-Añez Gilo Pariseko operan izahar izan den dantzariarekin, biek inoiz ikusi ez den pieza bat emango dute, gardimidi gelan, emberz du emberz izanarekin. Ipakaldetik zaigu gero Joana Echeverri Traverse Kompainatik Paisaia Sumatuak ikusgarriarekin, dantza musika eta bideo artean hasten dituena, naturarekin dugun lotura jo du eta berezikiago hartzamendiarekin larun batean zazpitan ikusgai koliseoan. Martin Zalakainere berritz ikusteko parada emaiten diguma italiak, Juan Antonio Urbeltzen Lana, hori igandearekin. Kompainia igurikatu bat, CD, Larbi, Xerkawi, Belgika garena, Fractus Bost, Sorkuntzarekin, Hip-Hop, Flamenco eta Zirkaziak Dantzariak nahazten dituen pieza izanenda. Niagitzeko <tus> <tus> kariketan eskualdun bat, Amaia Elizaranek, blok pieza emanen du leireo tamendirekin, musikan Lander Zalakain. Gure hautak eta unen burutzeko Elirale-Sempereko kompaniak argta bere azken lana emanen du bost dantzariekin asterdarekin agatzeko zazpitan, neagitzeko koliseoan. <gülüyor>